Heere onse God, ons kom vanmorgen as Otenikwa-land en ons kom namens Otenikwa-land in die klein deelkie van die Koninkrijk, in die oude spikkeltje van die Koninkrijk, kleiner is die van die Koninkrijk op aarde. Kom ons om u te aanbidt ons kom Heere om u die loof van ons harte toe te bring ons wil u loof en prijs omdat u God is ons kan nie sonder u nie Heere God ons kan nie sonder u nie want ons wil ook sê, ons weet nie hoe om vir een boer, wat die dode karoobossies uit die grond uit skop, wat die gesaai dis, maar eerder die vee injaag, en wat die afspraak het met die man van die bank, wat net sy kop skut. Want my oom, ja my oom, is te diep in die skat. Ons weet nie om vir die oud te sê, en vir sy gesin te sê, en vir sy werkers te sê, en vir sy bank te sê, en vir sy boerevereniging en boere enie, en vir sy kooperatie te sê, hy sterk as hy op Godse skouwers is nie. En sy God maak vir hom wat hy nie kan wees nie. Ons weet nie hoe om vir die ouwe wees in swak ekonomiese tye om vir so oud te sê uh, um, jy sterk as hy op Godse skouwers is en God maak van jou wat jy nie kan wees nie. En dit laat nie sy bankbalans klop nie. Ons weet nie, hoe om vir die patiënt in onkologie en in die ICU te sê, jy sterk as jy op Godse skuwers is, en God maak van jou wat jy nie kan wees nie. God laat jou word wat jy nie kan wees nie. En dan skakel die dokter maar nog die familie om te sê, jylle moet nou kom groot, dis ek het uit. Heere, ek kan aangaan, Heere my God, ek kan aangaan, en aangaan, en aangaan, en aangaan. En aangaan. Hoe sê ons verhouders, wie sy kinders in die buitenland is wie sy kinders nou trek as mense 3000 per maand nou die land verlaat en die oude mens is te oud, hulle moet maar hier blijf geen ander land wil hulle heen en daar gaan hulle kinders en kleinkinders 90% van ons in hierdie gemeente is een kinders is oorzee en ons steer allemaal op verlange Hoe sê ons vir mekaar, jy sterk as jy op Godse skouwers is, en God kan vir jou maak wat jy nie is nie, en nie kan wees nie. Heere God, dit is moeilike goed vir ons hierdie. En dan kom jy verlede zondag en geef vir ons reen, soos ons kerts onder mekaar, en dan kom jy hierdie zondag en geef vir ons reen. Wil jy iets vir ons sê, Heere? Wil jy iets vir ons sê? iets vir ons sê? Wel, Heere, sê dit dan, want ons wil het hoor. Ons wil hoor wat Ie sê. Nie wat die predikant preek, nie. Sint die behoefte daar aan, nie. Ons kan elkeen preek as ons willen moet. Here God, ons wil hoor wat Ie vir ons sê. Nou, Heere, as Ie dan vandag gee die ons verhaal in Richter 6, wil gebruik om diep, diep binne in ons met ons te praat. Elkeen van ons is ons in die kerk sêt. Na een omstandig, heren, heren, doen dit dan. Of het verhoudings is, of ek is, ouders, kinders, of het by die werk is, of het die bankbalans is, of dat die droogte daar buitenkant is. Want die is ons boere in hierdie gemeente, heren. En die sake manne in hierdie gemeente, heren. Sake vrouwens. En die is opas en oomas. En paas en maas in hierdie gemeente. Maar meer is dit, heren. Jan en die kerkraat. En oud die Nikoland. Vorm die gemeente hierdie gemeente. Algeen het vir hulle besef dat hulle sterk is op u skouwer, en soos Grubin gesing het, dat u van hulle maak wat hulle nie kan wees nie, waartoe hulle nie in staat is nie. Hoe Heere, kom leer ons iets daar van Heilige Geest van God, moet nie laat ons vanmorgen uit die rie kerk uitloop, en ons het nie een aanraking van u gevoel nie. Ek pleit het by jy. Nie let ons met mekaar oor praat of iets nie, net let ons diep binnen in ons weet. Pleit het by jy. Amen. Vrienden, ons skrifleesing um, vanmorgen richter 6 vers 1 tot 24. ek het verlede zondag gesê, um, vir die angst nou nie verleer, wat verlede zondag kerk gebank het, um, so ek, ek het toe gesê, die, die probleem nie, nee, die, die moeilike, die moeilikheidsgraad, van om te praat oor hoop, om te bid oor hoop, om te preek oor hoop, bybelse is hoe om hoop, my hierdie lewe van vandag uit te breng, hoe om dit te kan doen met hulle, hoe om dit te kan doen, om bybelse hoop, hoe om, um, you raise me up when I'm on your shoulders, en dis wanneer ek kracht het, en die maak van my wat ek nie kan wees nie, my heren, hierdie goede, hierdie goede help hy baie nie hoor, hierdie goede, my, my levens, my levens omstandighet, die help hy baie nie. Ik nooit vergeet dat my broer een bankbestuurder was in Lichtenburg, waar het ook al mag wees, is nie transvaal ergens, was nog jaar nie. En toe was het droog, verskrikkelijk droog, en dit was nie tyd toe Absa nou die klomp banke by mekaar gebring het, Allied en, en Trustbank en Volkskas en hulle raak toe apsal. En hy is toe bankbestuur, ek denk, van Volkskas, of iets in Lichtenberg. Maar voor hy een bankbestuurder was, het hy vir WGA gewerk. Wat die van julle wat nou moet veeboer, en wat nou vir WGA, BSB, FCU ken, wat toen later aan BKB geword het, Um, hy het vir WGA geboorn hy daar in die Boesmanland was hy hulle verteenwoordiger daar. So hy ken veeboerderij. Hy weet van 'n skaapskeer, hy weet van sy wolverkoop en hy weet van die, om die vee te bemark. Hy ken het as hy werk. Nou is hy bankbesteder. En toe raak het droog. Vrienden, nie droog nie. Toe raak het droog. Verstaan jy nie droog nie, dit het droog geraak. En hy, wat die bank bestuur is, moet ouwense plaas vat. Um, hy het om met singles en een motorkaar daar weggeru. En hy was doof daarna. Hy kon nou. Dit werk is omaaklik heen. Hierdie goed is nie pleinsuiling nie. Hierdie goed kom jy somme net van self nie. Nou, dit, dit is nou die moeilikheidsgraad waarmee ons bezig is. Alright, maar hier gaan ons met Richter 6. Die Israelite het gedoen wat verkeerd is in die oor van die Heere. En hy het hulle 7 jaar lang oorgegeen in die mag van die Medianite. Israelite hard behandel. En daarom het hulle, dis nou die Israelite, langs die bergstroompies in grotte en in ander ontoeganklike plekke gaan bly. Wanneer die Israelite iets gesaai het, het die medianite tegen hulle opgetrek en saam met die Amalekite en ander mense uit die ooste. Dan slaan die medianite kamp op en verniedig die opbringings van die land, selfs tot by Gaza Gaza's wereld. Hulle het die dier in Israel levend achtergelaten nie, nie een skaap of een beesel of een donkie nie. Die medianiete het met hulle veertroppe gekom, en kom tent opslaan. Hulle was so baie as een Hulle en hulle kamele kon nie getel word nie. Hulle het die land kaal gestroop. Ken julle van oorbeweiding? Hulle die Israelite arm laat word, en toe die Israelite toe die Heere geroep om hulp. Toe, roep hulle tot hulp. Noot bid, nie? Het staan nie hier nie, ek het nog so het gesê. Toe hulle tot die Heere roep om hulp, tegen die medianiete, het hy een man gestuur, om onder die Israelite, als profeet op te tree. En hy het hulle gesê, so sê die Heere, die God van Israel, ek het julle uit Egypte laat wegtrek, en ek het julle uit die plek van slavernij bevrijd. Ek het julle gered, uit die macht van Egypte en van amal dier wie jylle verdruk is. Ek het jylle laat plek maak vir jylle, ek het hulle laat plek maak vir jylle en ek het hulle land vir jylle gegeen. Ek het vir jylle gesê, ek is die Heere jylle God. Jylle mag nie die goede dien van die Amorite in wie land jylle woon nie, maar jylle het nie na my geluister nie. Daarna het die engel van die heren gaan sit, snaak sy word hier geskryf met hoofletter nie, en as hy met hoofletter geskryf word in die oud testament, dan verweist dit na Jesus toe. Daarna die engel van die heren gaan sit onder die groot boom in Ofra, wat behoort het aan Joas, die ab abbees riet. Sy sien Gideon was bezig om koring uit te slaan in een parskyp, waar hy weggekryp het vir die medianiete want die medianiette arrest hulle nou. Die engel van die heren het aan hom verskyn en vir hom gesê, die heren is by jou, dapper man. Vat nou hier vanaan of nie? Luister nou mooi. Die engel van die heren het aan hom verskyn en vir hom gesê, die heren dapper man. Hy was so dapper dat hy weggekryp het in die paarskyp. Dit is so dapper as hy nou erg was. Maar Gideon het vir die engel gesê, Excuse meneer, maar as die Heere by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Excuse meneer, maar as die Heere by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy machtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het, toe hulle gesê het, het die Heere ons nie uit Egypte bevrij nie, Nou die Heere ons in die steek gelaat. Nou het die Heere ons in die steek gelaat. Hy het ons oorgegeen in die macht van die Medianite. Waarom breng hy al die goed oor ons? Toe die Heere na Gedeon toe gedraai. Daar staan hy. Toe die Heere na Gedeon toe gedraai en vir hom gesê. Gaan met die kracht wat jy het. Gaan met die kracht wat jy het. En gaan red die Israelite uit die macht van die Medianite. Toe. Ek stuur jou. Maar Gideon sê vir hom, ek skies meneer, waarmee sal ek een Israelite gaan red? Die familie waarin ek behoort, is die armste in die hele menasse. En van my paase kinders, het ek die minste aansien. En hy kon gesê, trouwens heren, ek slaan, my koring uit in een paar wat verdruiwe gebouw is, net om weg te kryp van die medeaniete af. Die Heer het om geantwoord, ek is, ek is by jou, en jy sal die medeaniete verslaan, asof hulle nie meer as een is nie. En jy sal die medeaniete verslaan, asof hulle nie meer as een is nie. Jy reis mee. up, I strong when I am on your shield God het, van, het vir hom gesê, as jy so vriendelik wil wees, doen toch vir my een wonder, dat ek seker kan wees, dit is jy Heere, wat met my praat. Moenie nie hier vandaan af pad gee nie, dat ek toch net gauwe offer vir jy kan kom neersit. To sê die Heere, ek sal wacht tot jy terug is. Gideon toe een bokkie gaan gaar maak en van 16 kilogram meel het hy brood sonder sierdeeg gebak en hy die vleis in die maandje gepak en die saus in die pan gegooi en vir die engel van die heren gebring onder die groot boom. Toe Gideon dit naderbring, sê die engel van God vir Gideon, vaat die vleis en die brood sonder sierdeeg en sê het op hierdie rots en gooi die saus daar oor. Hy het so gemaakt, En toe raak die engel van die heren met die punt van, van die stok in sy hand aan die vlees en die brood. Vier het uit die roodseid opgevlam en die vlees en die brood verteer. Daarna sê van Gideon nou weg, het like my neersheid geëte. Gideon het besef dat het die engel van die heren was en hy het uitgeroep, Ach heren my God, ek het die engel van die heren van aangezicht tot aangezicht gesien. Toe sê die heren van Gideon, wees weesgeris, Moe bang wees nie. Wees geris. Moe bang wees nie. Jy sal nie sterf nie. als skit die man van die bank sy kop. Want my oom, ja my oom was te diep in die skuld. Gedeon het net daar altaar vir die Heere gebouw en dit genoem. Die Heere Geerus. Die altaar staan vandag nog in Offra. Van die... A.B.S. riete. Ons lees tot daar. Weet nie of het vir jylle so is nie, maar dit is een stikkie geskietnis, maar dit is my absoluut aangrijpend. Vrienden, mense skryf oor bybelse hoop. Dat hoop een verwachting is. Een levende, sekere wete, een geloof. Een verwachting, jy weet dit gaan gebeur. Een sekere wete, een geloof, Dit is nie om te hoop, dat het nog verder sal reenie. Waiar sê hier, by een kant, gaan die reenie op sy beste val. Dit is nie om te sê, ek hoop Waiar is recht, en het gaan werk nie. Dit is om te weet, dit gaan reenie. Dit is om jou reenies aan te trek. Dit is om vinnig by Sparta gaan kostkoop, want nou moet jy vinnig by die huis kom, want anders moet jy gaan die reenie vang. Dit is wat dit beteken. Dit is een sekere wete, een verwachting, een geloof. Maar helaas, vrienden, ons ongeloof staan in die pad van Godse zekerheid. Ach, meneer, ek is van die armste, van die armste mense in my nase. Ek het die aansien nie, waag in die Israelite na my luister. Israelite sal nie na my luister nie. Ken jylle arm en reik? Ken jylle die gemors, die gemors van power? Van power, ek wil nie sê kracht nie, van power, wat geld vir mens kan gee. Ken jylle die gemors van kliks, van houdings, van groepe, wat besittings kan teweegbring? omdat mense arm is, sal het nooit vergeet, nooit in my leven sal ek het vergeet. Ook in die vorige gemeente, jy loof nie te worry wat jy nie, want jy sal nie weet. Ons sit in een klein groep, en ons praat oor hierdie ding, en een oud sê, ek was in een sekere dorp, is nie eers in ons land nie. En toe kies hulle my pa vir ouderling, en toe was hy beswaar gewees, want hy was te arm. Ek wil skier, as ek dit hoor. Vrienden, dit is menslik, om aan jou eie vermoens te twyfel. Het is dwaas, om aan Godse vermoens te twyfel. Het is menslik, om aan jou eie vermoens te twyfel. Het is stupid, het is dwaas om aan God sy vermoeens te twyfel. So waar was die hoop min of selfs afwezig in Gideonse tyd? Die Heer is by jou dapper man, dapper vrou. Want hoop is nie vanzelfsprekend nie vriende. Hoop is nie vanzelfsprekend as die man van die banken afspraak met jou het nie dan weet jy, hierdie is nou omtrend, net oordeelsdag. Want dit wat jou opa, en jou pa, en jy voor gewerk het, is nou bezig om te gaan. Nie vanweer swak bestuur nie, maar vanweer swak ekologie. Wanneer mense hoop verloor vrienden, tap het hulle energie en het steel hulle levens vreugde. Wat syng hy eenhoud? Nou weet ek ook nie wat sy naam is. Ek moet nou mooi praat, anders praat ek nonsens. Het jy al ooit een boel sien lach? Ken jy luister? Ek ken nie die frase, man, maar ek weet nie wie sy per wat het syng nie. Um, hy het so jyse reggestem. Um, en op die TV het hulle het hulle advertentie gehad, wat die boereis nou so lekker vuil hee, je kan sien hulle moes om vuil smeer, nie, dink alle boereis, die is daar so lekker vuil hee, hulle moes om vuil smeer, en hy en sy leid, die sneer plekke wat nog hierheen gehad het nie, storm en vloedskade, want as hierheen dan kom, dan is het in Mozambique, die kant is het so droog, by die kant um, in Mozambique, vloei alles in die zee in, besoedeling, Ek is nie so dat ons nie daar oor aandadig is nie. Ek het in die vorige gemeente die Gats gehad, waar die Heere my dit gegeet, ek weet ook nie, ek was seker die dag het die Heere my in die kop geklap, het ek vir die, die graanboere gesê, en wat jylle, doen julle, as julle julle lande in die brand steek? As julle nie til nie? Wat gaat daar nie lig op? Ons roep om een koolstof voetspoor. Ons roep om aardverwarme, as meer as een breifleisvierse groot by daar optrek. Wildstroeping, van perlemoen tot rinoster, selfs plante, politiek, zwak regering, politieke onzekerheid, en kan hulle lig, voordierende binnengevechte, chaos in die parlement Leiders wat een swak voorbeeld stel. gebrek aan vertrouwe in leiderskap. Samenleving, wedersheids en racisme. Wat nou eers gedu? Hulle dink is voorbij, Icona. Druk op onderwijs met onvoldoende uitkomste. Nou moet die jongens maar met 7 en 8 uit die school gaan. Wetteloosheid soos belasting en bedrog. Ja? is belasting bedrog dood gewoon as jy, as jy nie jou belasting betaal nie en as jy um, vir die belastinggaarder lig dis een witboorkie kruim die, dis nie net een blau overhol die oortreding van verkeersreels as niemand stop een op straat nie, dan stop een kokkie daar nie as so een, in die baie was, daar is so een robot gewees al by, by hommer en um, dis waar hulle die goed so ge, gekap het die motorkarre. Nou kom ek in die aand daar voorbij, as die meneer wat ek aan stop nie, as die meneer nie, kyk net so waar nie aan die karre is, ja, gad jy. Want as jy stilstaan, as die moeilikheid, dat die man jou daar kan vasttrek, dan is die robot rooi. Moord en roof, emigrasie, gesinsverborkeling, verlange en eensamheid, skuldgevoelens, Onder is ons vanmorgen in hierdie kerk met hand opsteek, wie sy kinders is allemaal in die buitenland. Wel, my oudste kinders is in, is in Taiwan, berk daar, dan, zoon toe. Daar gaat hulle. En nie anders is ek nie seker nie, ek denk hulle is ook op pad, so sê hulle die naweek vir my. Emotioneel, al hoe meer mense het medikatie nodig, om te functioneer, verslavingsprobleme, wat van Amy Lee, kliek jylle wees Amy Lee, hy klein meisiekie, en die jevrou, wat die geld my sê, want sy het vir die Nigerians geld geskild, ons het dan nou een hoofdzaak daarover aan die gang. Verslagingsprobleme, verhoudingsprobleme, echtscheiding, 40%, dit was een paar jaar terug, hele paar jaar terug, sê hulle 40% van alle eerste hevelike in ons land sky, 60% van alle tweede huwelike sê hulle sky. En 75% van alle derde huwelike sê hulle sky. Dit was een paar jaar terug. Dit is een plek waar ons Amerika kan bied. Wat ons hulle rarig, ons trappel in die grond en na mee. Druk op enkel ouwers. Lichamelik, siektes, ongelukke, misdaad, oud word. en dan die, die die unieke uitdagings en zwaar krij wat, wat met saam met ou, ouderdom gepaard gaan. So toekom God en hy sê God is by jou. Hier is allemaal die media niet. Dit is die goed waarin ons leven vrienden. Dit is die vreemde goed wat ek vir jullie sê nie. Jullie kon net soebel hier gestaan en prek het. Dit is reine waarheid. Maar hoe krij ons vir die hoop by hierdie klomp medianiete uit? Die engel van die heren sê vir Gideon, die heren is met jou. Baie mense, vrienden, die meeste bid in nood. En so het die astralite ook gedoen. En desperaatheid. uit. So het Gideon hulle ook gebid. Vrienden, Gideon kruip weg in die, die drijwe pas, en die slaan sy koningherwe daarin uit want hy is bang, die media nie te gaan kom, want hy geen media nie te kom, want hy verwoes alles voor hy, en hy jaag hy nog hy vee, en hy vredeland ook op. En dan in vers 16, kom sê God, ek is by jou, jy sal die media nie te verslaan, asof hy nie meer as een is nie. Al is jy uit die armste van die armes, uit my nasse, Al is jy so bang dat hulle my jou kan toe aan jou koringgerwe uit in een parskyp, en die rest van julle bly in gaten, grotte en langs waterstroompies, want julle hol weg vir die medianiete. Al is dit jou omstandighede, ek, sê God, sal jou gebruik. Jy, ek is by jou, jy sal die medianiete verslaan asof hulle nie meer as een is nie. Nou gaan sê dit nou, vir die ouwe droogte kritiek ernstig, langdierig ervaar. Gaan sê dit vir ou wie sy bezigheid bezig is om te vouw. Gaan sê dit vir ou is wie sy huwelijk op die rotse is. Gaan sê dit vir ou met kanker wat weet. Hy is op pad land uit. Gaan sê dit nou vir enige van die ons, enige van die die ons wat hier is. God sê ek is by jou. Jy sal die media nie te verslaan. Daarom sê God, wees geris, Gedeon, gee oor. Wees geris, gee oor. Moe bang wees nie. Jy sal nie sterf nie. Want God het ten woordigheid gee hoop, dit gee moed. Dit beteken nie dat die media nie te verdwijn nie. Maar God sê, hy sal jou, hyl reis jou up, hy sal jou op sy skouwers draa, daar waar jy, waar jy kan sterk wees, soos Graubin gesing so dat jy hierdie goed in die oog kan kyk, so in die oog kan kyk, en sê ek is die bang vir jou nie, al is ek uit my nasse, sy armste van armes, en al is hierdie media nie te so kwai, God gee juist die kracht om die media nie te te hanteer, vriendin, en ek denk dis die sleetel, hierdie goed gaan nie ophou op nie, vergeer het, hierdie goed gaan nie ophou op nie, dit gaan bly. Dit gaan bly. In die natuur, in ons self, want dis die gebrokenheid van die sonde. Hierdie goed gaan nie ophou nie. Maar ek en jy moet hoop gee. Ek en jy moet daar uitstuig, boek in dit, en ons moet kan wees, ons moet dit kan hanteer. Volwassenheid is nie, wat sit die lewe op jou tafel nie. Volwassenheid is, hoe hanteer jy dit, wat die leven op jou tafel sit. Dit is volwassenheid. Ek weet nie of ek het verlede week, miskien het so gesê, of miskien het een van die ouders, vir my in die konsistorie gesê, dat, dat sy pa, of sy oom, of sy iemand, of iemand het, het, het vir die persoon geleer om te bid, nie, Heere geef ons reenie, maar leer om te bid, Heere geef my die genade om die droogte te kan, te kan deurleef, om dit te kan hanteer vir ons beteken dit, ons hoop is in Christus. Hoop op die Heere, die toekomst, en die Heer namels. Heere, geef vir ons die genade, om dit te kan hanteer. Dis waar ons hoop ble. Die medianiete gaan ble. Dit is die eerste droogte nie. Al was al een paar voorbij. Al nooit vergeet, en ek dink in 1963, op Groot Dam, Swarzoek, Sommerset Oos, op die perd, ons maak vee by mekaar, en rai vee so swak is, ons kan hulle nie aanjaag, het ek van die perd af te maand, tel ons die, skap al hulle so 1, 2, 3, 4, 5, of die bok en havers en ook by, op die perd, dies wat nie kan loop nie, hier is hier die eerste droogte nie, en ek wil nie sleg moed en praat nie, maar het gaat ook die laatste inwees nie. En genoeg kom. Maar hoe hanteer ek en jy as gelovig is dit? God gaan vir ons die kracht geef. So ek en jy, wat nie in die boerderij is nie, moet boere sy arm so hou. Ek en jy, wat nie in die bezigheid is, maar die jongens wat zwaar krij, sy arm so hou. Ek en jy moet helpen, om mense wat nie levensvreegte het nie, levensvreegte te laat kry. Op ons besky jy meer. Het hoef nie met die gemeente te wees nie, dit ook. Dit werk. Het kan wees ek met myself. Ek met myself en met my Heere. Mag die Gees ons die kracht geef om dit te doen. Kosmak wat doen. Heere, ons weet nie hoe nie, Herre, het is moeilik. Herre, help ons om in die plan in te pas. Gee ons hoop so ons dit kan doorleef na ander toe. Spluit dit by u. Amen. Ontvang die sien van die Herre en ek bid, en ook op julle bid saam met my dat het sal soos het reem hier by ons ook. Ek hoop niet zo. So. Dit geef soveel hoop die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, blij met jou.